Där Aww. Aww. Det känns som att det var väldigt länge sedan vi satt här och poddade Det känns som att det var väldigt länge sedan vi, vi ble ut, det, ble ut, det blev ju en podd För Precis, för din dator kraschte och det var på riktigt allvar ja, det är sant, var på ja. riktigt, det är sant. Förstår ni synda synd har varit om mig mm. Men du fick alltså tillbaka den Jag fick tillbaka den och allt var kvar Vilken den. tur Och eh, jag behövde inte betala heller Så det var lyckoscenariot faktiskt Det gick ganska fort också Men när man tar med sig datan till en föreläsning, öppnar upp den- och ska anteckna och den vaknar inte- då får man panik. Mm. Och sen när man också då inser att- allt jag har, har skrivit då, alla anteckningar- allting inför min nästa tenta- borta, podden som ska släppas på måndag- borta. Panik, men ja- det du, det, du blev, det blev som det blev. Du blev en veckas fördröjning men det gör väl inget. Nej, och jag lyckades, vi jag lyckades ju återskapa ja. den podden så den släpptes förra veckan istället. Precis. Och det var jag som med Frida på i kväll. Ja. Det var kul. Det var jättekul. Ja, han är en speciell själ. <laughs> det. det var kul för jag hade också glömt bort i allt det här hur, hur, vad vi ens sa och vad vi ens pratade. Det blev ganska OPK pod Verkligen. Jag fick såhär pff, det här var inte bra. Nej, men alltså inte jag... hela tiden. Var... Som Ludvigsa som du sa. Nej, men, typ de där eller kolera cool, Man säger ju inte skulle du välja att sitta i rullstol, det är a. jätte, jätte Jag ber verkligen om ursäkt om det. Ja, alltså, det är, ja, högre, men men det bara... är väldigt OPK, säger jag så. Att vet. ha det som en pestelektion men, men, ja, Absolut, absolut. Ja. Men vi är ju å andra sidan väldigt PK, väldigt pk hela tiden. Och, sen, Och precis, det gillar inte folk heller. Nej, nej alltså jag tror inte det. För att, alltså, jag tror ju alla som lyssnar på den här podden vet nu by mm. now, att vi är, liksom, menar väl. Vi skulle aldrig mena något illa någonsin. Nej. Så att, ja. mm. Och sen jag tror Ludvig Han har ju liksom, Som jag sagt en tendens av att det Allt låter ju värre när han säger sånt Förlåt men det, <laughs> nu var det, det jag blir som så sa det. Ja men ja. ändå det, mm. han kanske, Jag menar att han kanske smittade av sig liksom. mm. ja, Men det är väl alla fall kul att göra något nytt För en gång skull mm. Mm. Mm. Men nu är vi ja. tillbaka ja, Vi har liksom inga planer för den här veckan för att det, var, det är så kul att prata om lite allt möjligt Tycker jag mm. Ja, podden får väl växa. Jag vet. vet det. Jag känner att den får... Det alltså, ni, ni kanske känner så här, nej, nu, tapp, nu har ni slut på ämnen. Och vad då koncept? Och och då koncept? Vad är det här? Och, och så här? Ja, så kanske ni får känna då. Men fatta då, för oss som sitter här varje vecka. Jag, jag, det handlar inte så mycket som om idétorkat tycker jag. Utan det handlar mer om att det känns kul att få sitta och umgås lite mer. Och sitta och prata om roliga saker. Än att varje vecka... Liksom... Öh, nu ska vi prata om det här Precis, något. det känns inte lika kul Att göra det hela tiden Nej. Och sen, kanske... faktiskt, vi träffas ju inte mer Typ än den här timmen i veckan Nej, <laughs> nu, Så är lite nog att, Då vill vi väl snacka lite om Precis. vad som har hänt ja. Det Så blir väl bra Hoppas ni kan tåla att det någon gång ibland Blir lite det där det liksom ja, i, i Allt mellan himmel och jord mm. Mm. Kanske ska dupa om det allt mellan himmel och jord. Måndagar med allt mellan himmel och jord mm. Det blir bra ja. Vi sätter igång då, kittil i chatten Kittil i chat, snicklig snack Ha det bra, tugg tug tug tug. Mm -hmm. Du Frida har varit utomlands Ja. Du var i Marbella ja Eller, Det roliga var att jag insåg att jag var typ inte ens i Marbella. Var, var du då? Alltså, jag var så här 45 minuter utanför Marbella-typ. Mm. Jag var typ i Malaga. Mm. Alltså mellan Malaga och Marbella, tror jag. Jag vet inte riktigt var det var. Nej, okej. Okay. Men någonstans där. Mm. Eh, kan inte du då leverera din bästa spaning från din resa? Min bästa spaning mm. från Hände min någonting resa? som jag... du kände så här? Det här måste jag ta upp och kanske bearbeta. Oj. Eh, nej, eller så här, det händer ju jättemycket saker. Om inte så kan väl du, kan inte du berätta, för att ibland så liksom, om man ska tala om eh, när det går åt helvete i livet. Uh -huh. Och så här, det är typ så här. Eh, det går inte att lösa den här situationen, alltså det går uh -huh. inte. Så så här, eh, händer ju någonting sånt. Precis innan du skulle åka. Uh -huh. Och ändå. Oh my god, ja, det kan jag ja, verkligen berätta. Jag tycker ändå så här: när man får ett samtal och Frida låter ungefär så här. Hej. Och då är det så här. Det är inte läge att bara Hej mor! Utan då är jag direkt så här. Jag, jag får, alltså mitt hjärta stannar och jag är så här. Vad är det? Vad är det? Vad är det? Vad är det? Berätta vad som hände uh, Ja men hur kunde jag skriva Det var för att det löste ju sig sen, Ja men det är ju alltså, så underbart uh, Den här fruktansvärda situationen nej, Måste ha löst sig uh. Väldigt bra för att jag lyckades inte få tag i er sen nej. Uh, mm. Så jag fick höra början på en, liksom, en oh, sjukt inte jobbig som grej så här, Och sen vet jag inte vad som hände sen Men det lät liksom som att så här, Hade det hänt mig uh. Då hade det inte blivit någon resa nej. Men ni är bra på att lösa situationer Och på att säga. Ja men jag vet ju alltid att så här. Oavsett vad som händer frida, för ofta händer det jobbiga saker. Men mm. det löser sig alltid. Mm. Och det är, en skön, det är en skön påminnelse om livet i stort. Mm. Men alltså, egentligen så tycker jag nästan att vi kan dra tillbaka det här. Fem. För att jag ska bara berätta om så här: The typical standing thing. Som händer oss som hela mm. tiden. Mm. Så att det är nog delik i. Vi är så vana. Att folk kommer fram till oss och frågar om och så och det är så jobbigt. <laughs> så nu, nej. Utan det är bara så här ödet, liksom. Hahaha, ha, ha, som skrattade den mm. ett uppe, han satt Det här skulle inte gå så bra som du trodde det var. Mm. Nu ska jag se, se till att det blir överjävligt för dig. Mm. Ja, men vi, min mamma, varför vi åkte till Marbella eller Malaga eller vad det nu var överhuvudtaget var för, för att min mamma fyllde 50 för en vecka sedan. Gratis, gratis, shout out till Karin, out to Karin. Mm. Och, och därför så åkte vi liksom Ett gäng på 30 pers ner till En stor villa och bara körde Paradise Hotel I en vecka liksom och, och, Ja men det var typ så alltså, Oh my god, det är också ett annat sant att säga hur, hur fulla 50-åringar kan bli Och hur oh jag så här typ bara, Kan de sluta nu Alltså det var Paradise Hotel fast vuxna Ja men typ Och folk bara så här på skämpas Ska vi byta rum Och jag bara, mm. åh det kommer typ bli så mm. eh, Nej eh, Jo Och i och med att hon då fyllde 50 så var ju vi såhär Men gud förstår ni pressen 50 års Vad ska man göra för sin mamma Så att förra veckan äh, Nej så alltså veckan innan vi åkte Så, så kidnappade jag och, och med, med henne Och åkte till London Ett dygn med henne eh, för att hon tycker på att måste till London och för att det ska vara kul. Liksom. Ja. Mm. Och det var jättekul och, och så. Här, det, det men men återigen så, alltså, det blir så för oss att vi, vi kom dit, vårt plan var försenat Vi kom dit alldeles för sent Alla, alla restauranger hade såklart stängt Så vi fick så, köpa en chipspåse Och en Prosecco och sitta på hotellrummet Och skåla och det här hotellet Så först hittar vi inte det och vi stann, alltså, stannar utanför så här, en Nerstängd pub in, på nå, i en så här slumområde mm. Och vi bara, bara Molly, vad är det du har bokat Det är bara sådana här grejer som händer hela tiden Så man är nästan inte ens överraskad längre Och när vi skulle åka hem så var det så, här, för, ja hur, hur tror ni, hur, hur god Tid var vi till flygplatsen ja. eh, Nej, Så vi är på Primark En så här jättestor Alltså jag tänker typ att det är lite ullared Fast inte riktigt Alltså det är ett jättestort varuhus där allting är sjukt billigt Och det är hur mycket folk som helst. Och Molly eh, ställer ifrån sig sin väska Och det här är andra gången Det händer på Primark för Molly Förra gången vi var någon och hände samma sak Nej, hennes väska försvinner Och det är tio minuter kvar Till taxin går till flygplatsen och Molly har ju diabetes Så hon har alla sina sprutor i väskan Sitt pass, alltså mm. allt uh, Nej, men Som tur är så är det någon snäll själ Som har lämnat in väskan Men tagit alla kontanter i den Men, men lämnat allt annat mm. Så allting löser sig Vi hinner till flygplatsen Två minuter innan gaten stänger mm. är en... inte gaten, insäkningen. Alltså helt sjukt, kommer med i planet Helt genomsvettiga, tusen kilo övervikt Men ah, ja, vi kommer i alla fall med så att det är liksom, haha vi ska åt det här hela planet hem Och bara, åh oh gud att det alltid ska bli så här. Ja. Söndagen ska ju vi då åka till Marbella eh, Och Ludvig jobbar tillsammans med min mamma Sambo eh, och, Som tennistränare Så de ska åka från Tennishallen ut till Irlanda Och jag ska åka med, med mamma och Mimi. Eh, och så, och så står jag i hissen, vi ska, ska precis åka upp, eh, möter en alltså, kaotisk mamma som liksom inte hittar bilnyckeln. Jag vet inte, inte var bilnyckeln är, panik. Eh, Mats har, alltså hennes sambo, Har tagit båda bilnycklarna. Och han ska ta taxi från Norra Landa. Eh, så att vi, panik, försöker ringa honom. Och då svarar Ludvig och bara, hej älskling. Eh, någon har precis snort mitt handbagage. Hur låter han då? Alltså, han lät så här. <laughs> Frida, han låter precis så här Så att jag förstod inte mm -hmm. eh, Frida, någon har snått mitt handbagage eh, Jag skojar inte nu utan det är sant Jag bara, eh, vad? Och i och med att han låter så lugn Så fattar inte jag allvarligt riktigt Jag bara, vad menar du? Han bara, mitt pass, min plånbok, alla mina böcker Min data, våra hemnycklar, allt är i handbagaget Jag bara, men vad va menar När hände det? Han bara, ja, för, för några minuter sen. Jag bara, aha men vad gör du då? Ja, jag försöker leta efter det. Jag bara, men vem är det som har tagit... Du vet, alltså jag får ja. ju panik. Och vi ska till Arlanda, planet går om en och en halv timme. Alltså på riktigt. Eh, han bara, jag bara, men Ludvig, vad ska vi göra? Han bara, nej, det är kört, jag kan inte åka med nu. Jag bara... Eh, och så alltså, börjar jag så här panikgråta. Och, och samtidigt som då jag ska försöka typ lugna mamma. För att vi har inga bilnycklar, så vi kan inte heller ta oss ut. Och jag bara vet att jag måste ju åka. För det är min mammas 50-årsdag, samtidigt som... Alltså jag vill inte åka utan Ludvig. Det får ju så här... En pa, sån alltså panik Så Mats och Ludvig sätter sig då i, i en taxi Med bilnyckeln hem till oss eh, Mats åker iväg Sen när han har lämnat bilnyckeln till, till Arlanda Och vi är kvar och jag bara, Vad ska vi göra, vad ska vi göra Börjar typ hitta min iPhone Och då är det så överjävligt För att Ludvig har det enda han har på sig är sin iPhone Och det är det enda sättet man kan spåra hans mm. saker så att hans data, alltså han har ju hittat min data liksom, Men den är, den är inte aktiv Så om oh. hans mobil hade legat kvar i han Hade vi kunnat hitta det Men det gjorde ju inte såklart nej. Nej, Men vad så skulle att, ni gjort då, ni nej, men då hade, Jo för då ser man ju på gpsen vart telefonen är Då, åker, då dit. åker man ju dit såklart så bara, ja, Man kan till och med skicka meddelanden till väskan Till Släppte. mobilen, släpp, ge med väskan Jag vet vart det är typ Nej så att, och han så här och jag, så, förstår, ni, förstår ni mig, jag bara hyperventilerar gråter, förstår ni att jag ska sätta mig på det här planet Åka ifrån honom Alltså det var kaos Och han så här, kör ut oss till Arlanda Och jag bara men hur ska vi göra liksom mm. Och mamma bara, ta det lugnt fira, Vi köper en ny biljett till Ludvig Jag bara men vad, då ska han komma sen och han Jag så jag fattar liksom ja Så att nej Vi sätter oss på planet Och han åker hem igen och han var också så det var, alltså det var det som jag tyckte nästan var jobbigast att han var så ledsen mm. och att jag då fick lämna honom bara bye bye Sol, nu får du lösa allt det här. Ah. För i och med ett pass och allting låg så alltså han hade inget sätt att identifiera sig och eh, nycklarna låg ju i väskan så att man kan ju hur som hur lätt som helst kolla upp vart vi bor och eh, komma hit med nycklarna liksom. som Så som att han åkte åker. hem och akut bytte lås. Alltså polisen datan liksom, allt. Nej äh, med panik Men jag köpte ändå en ny till honom Ett dygn efter Så att han kom eh, Han skulle åka ett dygn efter Fixade allt polisen polisanmälda Köpte nya skolböcker Blablabla eh, Molly ska också komma samma dag Med ett mm -hmm. tidigare plan eh, Så att ja, Nej men de åkte inte samtidigt Och mamma pratade med Molly Och bara Du eh, nu, eh, nu ska jag åka till Arlanda Jag kommer snart typ Lägger på Sen Ska Molly bara slänga ner lite saker i sin väska eh, och ska ta upp telefonen och ringa en taxi. Då är hennes telefon dött. Alltså den har totalt dött. Va? Helt utan anledning. Så att hon försöker så här, ni vet. Det, ibland kan det ju bara en iPhone alltså svartna. Så mm. man stoppar in laddaren ingenting funkar. Alltså hon får inte igång telefonen. Och min syster är inte så god med tid. Så att hon hade liksom tajmat typ precis att hon skulle hinna en taxitalande express. Som mm. hon då ju missar. Så att om hon missar den här expressen så missar hon incheckningen också. Så att hon springer frenetiskt runt och försöker lösa sin telefon Det går inte, hon slänger ner en extra telefon Springer ner för i, alltså i hela sitt hus Och plingar på för att, för att se om någon är hemma Och kan ringa en taxi till henne Men klockan är 12 på dagen Så att ingen är hemma Så hon springer ut på gatan Med sin trillbäska, har ingen telefon Och bara försöker så här stoppa taxi på gatan så här. Får tag på en taxi. Han bara, jag hinner inte till Arlanda Express. Men jag gasar. Jag lovar, jag kan vara på Arlanda om 20 minuter. Molly bara, nej. <laughs> Okej, okay, jag du måste för annars hinner jag inte med mitt plan. <laughs> eh, han hinner. Molly ja. hinner med planet. Allt är frid och frid. Så att jag ringer då till Ludvig och bara, du fan det blev kaos. Molly höll på att missa mm. sitt plan. Ludvig bara, det är ingen fara jag har fiskat fixat provisorisk pass nu. Jag sitter bara landar Han var så här fem timmar i tid. Kan verkligen vara med. <laughs> Nej. Då är Ludvigs plan för senat två timmar. Och han har en connection i Norge. Nej. Och jag bara. alltså så det här händer inte. Det här händer inte Han bara. Jag kommer tyvärr missa mitt plan nu Frida. Om vi har tur så går ett plan imorgon. Jag bara, med sluta! Jag har inget mer. Alltså det kan inte hända mer. Så att han var så här: men det är lugnt. Jag sover bara här på flygplatsen. det mm, Vad fin han! Alltså, förstår men också, i, i mitt i det här så liksom kom jag på mig själv. I att så här, Jag fick ju ringa honom sen och bara, du... Förlåt för att jag är världens sämsta flickvän För att det du behöver Är inte någon som panikgråter Och att du ska trösta mig När du har tappat alla dina saker Och sitter ensam på en flygplats Och jag är den som gråter Alltså jag bara fick sån ångest efteråt För att jag bara helt frikad liksom Men han har sån jävla tur För då är det här planet i Norge också försenat mm. Så han hinner precis Han springer genom hela flygplatsen Hinner precis med i den sista på och planet lyfter Men han var ju fyra timmar försenad liksom. Sjukt det där är så typiskt är er, alltid Ni är med så sjuka saker, men det löser sig alltid Det är alltid någon som bara, här är din telefon Om man har tappat den, eller <gör> ja. någonting Och vet du varför, det är lite som Historien med vargen, alltså Varje gång du är ute och reser, eller ja. varje gång du typ Går ut för dörren, ja. så händer någonting Som är så sjukt <gör> <gör> Och så berättar du det, och så mamma bara mm mm, mm. mm, mm, För sen bara, ja men det löser sig eller hur ja. ja. Nej men jag, jag fattar det, det är så här: ja ja det låter, Fast alltså när man är där så är det så här. Hur det, här, det här, händer inte. Mm. Varje gång tänker jag, det här händer inte. Men som sagt. Mm. Men det där är också en mardröm för folk som är så katastrof, mm. eh, som jag. till exempel alltså jag, jag gillar inte flygplatser av den enkla mm. anledningen. Att det är. Eh, liksom förutsättningen för kaos är totala mm. i sådana miljöer. Och jag tycker inte om det. Så jag tycker inte om det. Och jag känner bara så här. Jag vet inte om det för att. För det där händer inte mig så ofta. Men, men jag tror, tänker ju hela tiden att det värsta ska hända. Mm. Men du och ni som familj är inte så här att ni tänker att det värsta ska hända. Kanske du nee. lite mer. Ah, ja, men jag är ju van nu, mm. men så. Men ofta händer det värsta som kan hända. Ja, alltid alltid händer det. Nej. <skratt> äh. oh, men vad? Så, så här. Det är väl hur fint som helst att Ludvig ändå kunde behålla lugnet och. Kanske lite får man ändå en bild av precis som Ludwig visade sig vara i podden så här. Han bara men alltså jag är inte någonting runt och oroa mig. Jag har ångest. Nej. Alltså tar tag i situationen, jag åker hem och låser mm. Mm. och byter lås. Alltså, nu kan jag säga så här helt ärligt när jag lämnade honom i bilen så, han var, så var han jätte mm. men, men och det var därför jag bara också tyckte det var sjukt jobbigt att lämna honom mm. för att, att han skulle behöva göra allt det här själv. Jag typ jag ringde Molly och jag ringde dig jag bara kan någon hjälpa honom för jag kunde inte. För jag skulle ju sätta mig på ett plan alltså, Du vet man ringa lås med Nej jag är ledsen, jag kan inte göra någonting liksom. men, men när han väl kom dit sen Så var det ju så här: Jag tror ju att han uppskattade den här resan Alltså tio gånger mer än vad han gjorde från början Han var ju så glad att han var framme kul det här är så kul och allt var ju bara så jävla kul För han, han bara, jag skulle inte ens varit här Och allt var ju bara så överfantastiskt Så att det liksom kompenserade ju upp det till slut Just för att det löser sig. Ja men hörni det var som liksom mitt visdomsord var förra veckan. Allt löser sig. Mm. Så att jag det. Mm. Jo. Jag tror det. Ja. ej men Någon annan som vill som, dra något. Sådär. Har <laughs> du varit med om något lika på senaste som du vill? Ja oh, jag har varit med om något i det här vi kallar livet. <laughs> jag inte... Nej alltså... Nej... Alltså, det, det jag tänkte att jag ville Kanske ta mer Var att jag lyssnade på lite gamla poddar mm. Alltså våra poddar Nej, vad kul mm. Lyssnade på lite gamla poddar Hur kom det så och, då? Så var du bara sugen på det? Eller? Nej, ofta så är jag inte alls sugen på det nej, för, Alltså ofta så vill jag ju glömma att en podd har hänt uh -huh. Och sen gräva ner den Och sen lösa som att Det finns ingen Nej. <laughs> Men sen så blev man väldigt Alltså vad glad när man lyssnar på det för men, att... kan du, bli... Gud nu låter det som att jag känner så här Men kan du inte känna när du lyssnar Att du bara Åh, Men att ja. det där var lite bra mm. Nej <laughs> <Tvarno>. <laughs> ah. eh, eh, ja. <laughs> Nej nej, ja, Alltså Jo men jag ska det här, ah. det här är det jag vill ta upp mer Alltså att det finns eh, En podd som jag är så jävla glad Och som jag tycker Ja ah, den är fan bra alltså det är vår feministpodd alltså feministveckan. Ah. Jag lyssnade på den igen och jag tyckte att den var så jävla, den är så bra. <laughs> det här är så kul. Ja, cool. ja. Och, och, och alltså jag bara kände så, här. yes, och ja. när jag lyssnade Och så bara kände jag så här, vissa grejer jag sa och jag tänkte så, här, nu är efterhand så vill jag sluta slag på feminismen igen <laughs> och på riktigt för att alltså man det kanske är för att jag tycker att så här, jag, varje dag så händer någonting som påminner mig om att jag är tjej Och att det inte alltid är lätt, typ. Verkligen utan att vara en jobbig feminist. Nej, och det är också det jag vill ta: att jag skiter i. Jag skiter ut. Om jag är en jobbig feminist. feminist För jag kände lite att hela våran av från min sida Genomsyrdes av att såhär Men klart att jag är feminist men alltså Jag inte en så här jobbig feminist mm. Och så här, då känner jag så här: Kalla mig vad fan du vill Alltså kalla mig Vad fan du vill Det finns folk, liksom det finns andra Inte ideologier men mm. Där att kopplas ihop med En extrem i den ideologin Är jobbigt, mm. typ Islam. Alltså där Kan man ju snacka om att folk På riktigt blir liksom Ihopbuntade mm, kul, ja. Och att det inte är så kul Men Bunta gärna ihop mig Med flatorna och med hårna Under armarna Alltså mm. gör det För att de finns där av en anledning mm, De är ju också viktiga ja. Okej, Och eh, jag vet inte varför Det var inte heller riktigt där Vår ingångspunkt var Nej. Ingång, så, jag. Men jag tycker bara vi pratade så bra om sex och, sex. Sex. och Oj, ja. Eller så samliga. Men vi alltså tjejens tjejens rätt till orgasm, rätt till Nej, men nu vet, vi pratade så mycket om det här att jag bara kände så här. Uh. Mm. Har du fått varit med om någonting nu på senaste tiden som har påminnt dig om, om Ja, det men jag men kanske alltså att så här, jo, men att jag känner att kanske för första gången så eh, kan jag <laughs> um Kräva. kan jag umgås med någon. Och sen så är det liksom inte att jag känner att jag är i underläge på något sätt. Och då. Eh, och, det, och det är så sammankopplat med att jag förut har känt underläge för att jag är tjej. Mm. Och, och nu, jag vet inte om det är så här. Ja, men jag känner fanat. Nu kan jag lika gärna passa på Och bli lite cool Och bli lite så här Stark Ja men var lite så här Ja alltså Jag bryr mig inte om du bryr Hur många jag har legat med alltså. <laughs> lite så uh, Men alltså jag, jag bara känner här: Jag vill bara då puffa För att om man inte lyssnar på Femingsveckan så ska man göra det mm. För att jag tycker ändå att Det var en jävla bra push och jag säger bara så här, go go, alla feminister. Mm. Och att vi är också det. Och alla tjejer. Ja, gud ja. Alltså verkligen girl to the power. Tack, mm. ali. Mm. Tack. Tack. Tack. Tack. Tack. Ja. Tack så mycket, mm. tack Karin mm. Tack Karin hon kan verkligen, verkligen göra revision. revision Jag visste aldrig vad revision var Nej, inte. Nej. Jag... Men nu har jag lärt mig det är Vad är mycket... det då Hanna berätta mm. Mm. Det är mycket när man tittar på Bert Och när man tittar på Eva, Adam och Lita Alltså det var ju alltså, det var mycket liksom jag Ska alltså, bli lesbisk var, Nej men man det? var det ja. ja men det är verkligen, många barn Tänker man ju inte på är ju verkligen till för föräldrar också mm. Alltså för mm. att de ska kunna sitta och titta på Men var det, med det som, som sa det? Vi lär oss det någon gång. Det vet jag inte. Ja, men till exempel Disney-filmerna. Ja, precis. Att det ska finnas vuxna mm, inslag. Vuxna grejer. skämt. Själv som bara vuxna fattar. Uh, för att de ska stå ut med att gå på uh, monsterkänk igen. Ja, och se frost igen. <laughs> ja, men, men det är ju faktiskt det är kul. Mm. tycker jag. För, mm, att, för att man fattar mer och mer. när man mm. alltså, det var, för jag, för jag såg så Nothing Hill igen mm. efter tusen gånger By the way, alltså hur spot-on är inte hennes outfits typ varenda en. Det är så här: och Jag kollade, den är ju gjort 99. Hon är fortfarande Hon är så sjukt snygg Men det hade jag inte tyckt för åtta år sedan Nej. Men det, det är inne nu mm. ah, hennes, alltså, hennes skor oh. som hon har Det är Vans platå liknande skor mm. ah, Alltså jag är så kär i dem ah. Jag bara jag måste ha dem så ah. bara, Just det den är, gjort 99. Den är alltså 99 De är alltså det är 16 innan. år gammal Gud vad kul. Ja, mm. Det var så kul att se Men också då som sagt men jag, jag bara ha! Alltså, det var som pretty woman när jag var liten Och hon tog upp kondomerna ur och mamma ah. bara, jag bara Vad är det där? Mamma bara, det är godis. Så jag har alltid trott att det är godis mm. Så bara ha det kondomer Alltså det är mycket grejer ah. man förstår det är kul. Mm. Och vad, vad, vad upptäckte du På en stängel? Jag kommer inte ihåg nu men det var massa saker som jag bara ah. aha. Okay. Men kan vi inte prata lite om stil då? Jo oh. Det blir min spaning ah. okay. Gud, Den ah. För att, det där är så kul Jag har träffat en kompis eh, Som har väldigt rolig stil Mm Alltså inte så här att hon är konstig eller någonting Utan mm. hon bara har inga begränsningar Av vad hon vågar sätta på sig mm. Utan tycker jag att hon har att något är coolt Då har hon det ni var ute i lördag så hade hon på sig Nätströmpyxor Hur då nät? Alltså, de alltså är... burlesk? Ja, alltså mm. såhär så en centimeter Grynet har ju så <laughs> jättevita no, Om vi är ja. väldigt unga Lyssnare så kanske de vet vad grynet är Kan ni googla är, på grinet. Då får ni googla ja. Eh om hon hade nätstrumpbyxor, inte så här så att hon har kassler utan de var lite svarta med nät, mm. men det är snyggt. Ja men det var och Molly har alltid det på scen. Okay, jo men ganska ofta för man får väldigt snygga ben av det. Mm. på långt håll, du visste jag inte. Eh, och sen så hade hon sneakers med klack. En tight svart här, stickad klänning Som var jätte V-ringad oh, snyggt! Så hon hade ingen BH mm. eh, Och sen hade hon ett halsband Som en alltså choker. choker Som sen var i spets tal. så här tjockt Alltså typ 2-3 centimeter mm. En hatt Och eh... Hade hon sin katthatt? Nej, alltså det här var en stor hatt, svart hatt Aha, Och annars... sen en beige jacka och en lila väska alltså, ni, Hon har ingen begränsning, hon bara Nej. kör men hon är så cool. Mm. Och jag frågar så här, men alltså hur vågar du? Mm. Hur fan hon bara. Jag vågar inte. Säger hon. Jag gör det ändå. Jag tycker att det är skitläskigt. Och det tycker jag är så kul. Cool. Hon får också så här, hat, alltså kepsar med kattöron och sånt. Du vet så här, med kattöron Hon får säga att hon får så mycket uppmärksamhet när hon går ut. Mm. För att det var kul. Mm. Och då blev jag så här, varför vågar vi inte? Varför köper vi en svart väska när man kan köpa en lila väska? För det, det skär sig Nej man vågar inte <laughs> Man är så jävla med sig hela tiden mm. eh, Och hon bara kör ju och jag kanske ska säga så här: I mean, Om jag nätts som då har jag inte hatt och jag inte har inte halsband utan då har jag svart. Alltså, Precis, Då måste du trycka ner har allt. det. Mm. Det blir så jävla kort. Han är Dilett to die for, tycker jag. Det de är så här: Wow! Men, men, in, sagt, men jag, jag skulle. Aldrig, men sätta jag, jag skulle ha använt det. Med det, Nej, men det blir ju coolt. Hon går ju catwalk <coughs> varje dag. Men Hon är ju en karaktär. Ja. Hon blir ju plötsligt en. en... Hon mm. syns ju alla kollar på henne. Hon är skitcool. Mm. Men, men då, Hanna, mm. skulle du kunna sätta på dig det här om det var någon så här? Om du skulle på. Eller galan. Du kanske inte skulle exakt det, men förstår vad jag menar? Vad Vadå? I, I liksom lite så här Finanza. mer extrema forum. Får man inte vara extrem då? Jo, det är det jag tänker Men hon för, gör ju det när hon bara ska gå till Ja, Men, det till det, men jag ja. vet, men det är det För jag menar så, här, Jo, jag skulle våga sätta på mig det där Om det hade något syfte mm. Alltså, på maskerad älskar jag att ja, På ha, maskerad? Nej men, nej, men alltså, nej, men Helt fel, Nu blev det helt fel Jag det skulle komma till min poäng Jag skulle ha det på maskerad Nej, nej, nej Jag menar, på maskerad vågar jag gå All in, då finns det inga hämningar För då har någon bestämt att det är okej okay Att mm. du är kille med skägg och hår under armarna Och dansar förut Alltså det är, det är okej okay. ja. Eller så här på älvgalan, det är okej okay att du har en jag, vet, alltså jag kan inte ens komma på någonting nu mm. Men när jag går till skolan Klockan 8:30 Ska jag ha en föreläsning Så är det inte okej okay att jag sutade sotade ögon Klackskor och en hatt Alltså så tänker jag mm. För då är det liksom, då har man lite mysig och lite kallt Alltså man är så jävla töntig ja. Det är som att hon tar sig varje dag på allvar Ja det är det jag menar här, ja. Varje dag ska jag fan Vad fin, vad ja, cool Men det är ju hennes intresse för Jag tänker att det, det är kreativitet mm. Varje dag, att hon så här Vad mm. känner jag för idag, nu är så jävla cool Men då kommer jag Och min kompis flippar då på mm. Att vi vill bli coolare i vår stil. Och jag med. Ja, Vad med i det här? För det är så kul. Fjol, fjol, fjol. Alltså, vi okay, var okej, men varje dag. Men ba, jag, jag hittar inget så här. Vi, vi liksom har inget hemma som vi vågar jag ba, ja, men, men någonting precis som man inte skulle våga. Nej, och jag, och jag har vissa grejer med men den här hatten är för liten. Alltså den är fyr. Alltså, förstår ni? Jag började tänka så. Här, det är lite töntligt. Men då kom vi på att vi ska gå på stan. Mm. Och så ska vi köpa fem plagg mm. och dela på. Som är så här, galna, alltså hattar, halsband, någon konstig byxstress alltså sånt som mm. man inte skulle riktigt våga kanske köpa själv för att man tänker så ja fem vänta, 500 Jag kommer ah, typ. Men precis mm. när man är två, då blir det mycket roligare grej. Ja, smart. Mm. Så det är ju... smart. Jättekul. Mm. Gud vad roligt. Blir det eventuellt en sån där lurvig mössa med som går ner i händerna. <laughs> <här> <här> blir det? Men alltså, ni är nästan. Nej gud jag, för, för jag, alltså, Det är bara slå mig att så här, idag Så var det en sån dag där jag bara, Ja fast idag ska jag bara vara i skolan i en timme Då är det inte värt att jag har fina kläder på mig Då sparar jag dem till en mm. dag Alltså så tänkte jag Så jag satte på mig Jag, bara, jag känner mig inte så fin nu Men jag är bekväm ja. Nu går jag. Men det är ju som om man ska skala ner i ju som alltså, fina eller fula underkläder Alltså de fula underkläderna ja. har man ju varje dag Som fina när man vill liksom, fästa <här> till <här> det. <är> lite. <här> Du ska fina underkläder varje dag. Hur? Mm. Alltså nu, det här var så konstigt. Men jag kände att du blev inspirerad av min pappa. <laughs> Janis, ja. Janis. Föråt. Janis. Är fin varje dag. Nej. Va, du men... sa att du har blivit inspirerad av din pappa. Jag sa jag, det. Ja. Jag sa det. Du sa det så tyst så jag, jag hörde inte. Ens. Jag kanske kommer ångra att jag sa det. Mm, men alltså när man tänker stil, mm. alltså min pappa han Kör. Nej men alltså Ibland så har han inte någon armmärkningsvärd stil Överhuvudtaget Men han tar sin stil på allvar ändå Och han När han sätter på sig ett par lila byxor Till exempel mm. Och typ en Han har haft de lila byxorna med en rosa skjorta en gång eh, Ja Men han har, han har i alla fall Några sån här plagg Som han tycker att Ibland när han sätter på sig Då är det så här. Men det är då det är det, det, är då det är hans time to shine mm. För att då vet han En gång så hade de lila byxorna I USA när vi var på ett plan Eller någonting Och så var det då en flygvärdin som kom fram till honom och bara I love your pants Och han bara <laughs> Och han kunde inte det... sluta prata om Att den här tjejen hade kommit fram till honom Och tyckte att han var så cool för att han hade lila bröllor på sig och ibland så bara sätter han på sig på röda byxor typ. mm. och, och Verkligen sen så här, Det är roligt hur killar sticker ut Lila byxor, röda, röda byxor ja, Skjortekvar och röda byxor mm. Men eh, nu har jag tänkt på det att så här, Han kan ändå så här, Leka med sina kläder På ett sätt Och mm. sen ibland är han bara Plain, plain. Mm. Men kanske Jag har en bra idé ja, Berätta har du tagit av det? Ja men jag blev så varm <laughs> Är det okej? Okay? Är, är, är det fin BH? Nej det är ju Det alltså, här är bekväm mm, Den här den BH är Tack Mina bröst har klim tyvärr har <laughs> mindre och mindre. Sånt Ja Jag trodde det bara skulle bli tvärtom äh, Vad skulle jag säga nu? Du hade du? en idé Jo alltså jag känner så här. Nu, nu kanske Det finns ju casual friday liksom mm. Kan vi inte ha en crazy Monday Monday kanske? Alltså när man sätter på såna crazy. Gud ja. Alltså vi måste ha en crazy dag i veckan. Mm. Gud ja. En dag i veckan, det är Kanske inte mycket måndag. Vi hört. Nej, måndag körs typ torsdag, torsdag. Men jag, För jag känner fredag då ska är torsdagen. det är faktiskt lite så här då, då kommer man undan med det. Mm. För ja. då är det så här, jag är fredagsfin, fint jag ska på AV sen. Nej, nej, nej, nej, torsdag. Torsdag. Ja, är det, ja, det? torsdagen en bra dag fri? Nej. Alltså är det, det, det här är skitbra, det här skitbra, där är skitbra. På jag bara, jobbet har du bara jag bara mm. säger att jag kan redan nu känna vilken, att man måste bryta det här mönstret av att det känns som en fruktansvärd kraftansträngning när man till exempel, ja men jag har köpt en päls mm. och när jag skulle ha den första gången, alltså det var det var laddat. alltså det var laddat. det var det, för att säga om nu har jag haft den några gånger, nu bryr jag mig inte längre och då ska jag gå runt på stan och så kan jag tänka så vilket stönt att jag gick runt och bara, jag kan inte ha min päls ja. alltså, och verkligen, jag bara känner att det vore en så bra grej att göra För att när man väl satt på sig den där pälsen Till slut så bara Nu kan jag pröva nästa grej Och så känner jag lite nu mm. och Så jag bara menar att Det kan bli lite jobbigt Men, men man kanske får ta ett litet steg i taget ja. mm. Men jag menar om det bara innebär att man Man knyter ett litet band runt halsen mm. Eller vad fan Har lila läppstift mm. Man blir så lat mm. Jag känner att allting är refererat till katt <laughs> alltså, det var man, här, någon, man har någon Hatt, någon bjällra mm, Det här är så <laughs> perfekt halsman. också För det har ju varit Halloween nu när mm. den här podden kommer ut mm. Så man så lite, kanske är lite så kan, inspirerad Man bara tar det man har köpt till Halloween Och så sätter man på sig det Men på alltså, torsdag Jag tänker också, det behöver inte vara så här sjukt galet För jag har en tjej i min klass som så här När vi skulle ut och äta middag Då hade hon en sån här Indisk prick oh, cool. Och var så jävla snygg mm, mm. Alltså, Hon var, hade liksom Eller hon har ganska coola kläder mm. eller något som där. Men det är inte så att, hon, att man bara Oj vad konstig stil alltså, Det är inte så att hon är konstig på något sätt Men att hon hade den där pricken mm. gjorde att det blev så så Wow, alltså man, mm, ja, men man bara tittade på honom Lite extra men, fan, vet, För mig coolt. föds det här av att jag är trött på att vara som alla andra ja, är. Jag är trött på att köpa Samma kläder som alla andra Jag vill att någon ska kunna kolla på mig och bara Gud, du sticker ut Du är speciell Men vet du vad jag tycker då är, är Alltså, jag vill inte ha så här galna Bloggerkläder Nej, men det är det också inte heller att sticka ut Nej, för, för det är det jag känner För då blir man helt plötsligt fashion istället mm. Och ska försöka vara cool För att man vet att det finns liksom en subkultur en som, som tycker att man är sjukt snygg och cool mm. Om man nu vill ha något sånt mm. crazy, go for it Fyra. Men jag tänker typ att så här Att jag mer vill ha Alltså inte fulsnygga saker, men förstår ni vad jag menar? Som om någonstans så här tycker det är fint, mm. men som man säger: Nej, fast det där, det går. Har inte Har ni något sånt plagg som ni kan komma på? Alltså, verkligen, jag kommer med mina dox. Och det är inte alls. Nej, men, men fast ändå om du. Nej, fast det är en att... paus. Ja. Jag tänker också att vi skulle kunna komma undan i parentes, eller så här citationstecken, mm. med så mycket eftersom vi ändå är grundvanliga inom citationstecken. Mm. Alltså, jag skulle kunna ha en prick i pannan Med mina vanliga kläder prick, ja. Och folk skulle bara, fan vad coolt att ha en prick i pannan. För mm. hon är helt vanlig, mm. men hon har ändå någonting coolt mm. Så det krävs ju himla lite för att bara göra någonting mm. mm. du är därför jag ville mig min näsa mm. Mm. Men det för skulle kände... ändå vara att du är lite åt till håll. Ja jag vet, mm. och det var därför jag kände så här: Fast det är ju inte jag nej. Så det blir bara en konstig grej mm. Jag kan dock ibland känna att så här, ja, det hade varit kul Fast i vissa dagar, nej Men du har men... ha din grej, din fejk ja, men, jag jag men, men precis, alltså jag vill ganska ofta sätta på mig, alltså jag har ju pratat om det att jag har det här gulliga ego som mm. bara vill typ på spets och mm. fina saker alltså jag vill vara fin mm. men jag, det går inte. Men jag tänker att jag kanske fan någon, någon dag i veckan bara ska, fast, alltså, nu menar inte jag att jag ska klua upp med mina laxskor och såmåste. Det är jättefint. <laughs> tycker jag mig ja. att jag typ har dickenkläder. Jag tycker att det är jättefint. Men Foki, du in nu Foki. Ja what happened to her? Mm, ja. ja, Nej, jag kanske har. Så kanske jag spisar till med på par kattörer, ah. så blir jag bara cool. Mm. Ja men precis, ja. så du kanske ska ha sol någon dag? Ja Alltså verkligen kjol, kjol. kjol Inte liksom sol över en stor sticka tröja Men gud, alltså för att är jag har blivit den här T-shirt och jeans mm. och, och sneakers mm. och kofta och jacka mm. Och hej, och min ryggsäck Det är jag liksom mm. Alltså, du då Alike? Nej men vad jag Jag känner också att jag blir Inspirerad nu, alltså men jag känner också att diskussionen ofta landar i ett såg samtidigt, alltså, om, om, om jag har på mig det där, det där kommer ändå vara som att jag försöker vara som någon annan mm, eller det inte jag kommer om ändå åsett se ut som alla andra och det är så här, ja men vad är men om du får jag har... känna mig lite annorlunda så det räcker det mm. I mean, ibland känns det som att man måste skitta på någon helt otrolig. Det är inte ja, jag för det att det ska vara, någonsin ska bli unik men, yes. alltså, Jag tänker så här: Det här handlar inte om stil, det här handlar om enskilda saker. För jag tänker typ att Evelina. Jag Alltså att hon bara säger: Ja, nästan byxor det vill jag ha. Mm. Och den här klänningen ja, den vill jag ha. Och det här halsbandet, ja det vill jag ha. Mm. Det är inte så att hon bara, det här halsbandet med den här eller jag har ingen aning. Men jag tänker att det kanske lite är så. För att jag kan ju ibland spåra så också, bara jag ska ha jättemycket armar nu på mig. Och sen tittar jag med i spegeln och bara, fast nu blir det för mycket. Nej, så tar jag av dem och så går jag. Vad jag egentligen bara borde göra är att jag bara plockar alla plagg jag vill ha på mig. Skiter i hur det ser ut tillsammans och, och kör. Mm. Gud, jag är ju så sån att jag bara, jag får typ säga, jag vet inte, hur kan du ha både halsband, ja, det armband, jag mössa och halsduk mm, Men det samtidigt bara, det är exakt det du ska för det är ja. det som gör en cool ja. Det bara sitter så djupt i med att jag antingen har en halsband eller armband Jag bara oj fast det blir lite mycket med två tunna silver nej, jag, Eller jag kanske inte ska ha något för det är ganska fint med bara. Ja. bara Fast om jag har eyeliner alltså, det är ganska fint att bara ha naturlig smink ja. Alltså det är så det slutar varje nej. dag Ja, men det är ju, ju som när man väl jag har säga som när man var liten, det var som när Frida var liten. Att när man tänker att man mm, är liten ska man ju kunna vara lekfull och ha på sig lite vad man vill och ja. sådär Men det här är nog min mammas fel, jag vet det. Till exempel som jag kunde ha på mig såna här röda utsvängda byxor och sen hade jag någon blå batiktröja <laughs> och så här faktum är att både jag och Frida hade de här röda mm. utsvängda byxorna och Blåda De var, De, De, var, var De var så fina mm. Och eh, en dag föreslog jag Kan vi inte ha, för jag brukar ha den här outfiten Kan vi inte båda ha den här outfiten Och då sa Frida Jag tror inte jag skulle få det för min mamma För det passar inte riktigt ihop <laughs> Okay. men och Vi var sju år Ja jag och precis härligt. säga vi var sju år Men det var för att min mamma la fram Jag lärde mig ganska tidigt att färgkoordinera Vilka material som gick ihop Alltså jag hade ju outfits Och så kom man lik Men det var det som var så här lite lika, det är så här Vita platåskor, de här röda byxorna Och en magkort batik jag, Som var en helt annan jävla färg Och jag var så här, oh my god man kan inte ha så men en hög toft Men ni vet en toft som var så här skrufsig Med massa färg Men helt en tredje färg rosa liksom. alltså, Oh, men ni vet jag hade ju också tre hårspännen i samma färg jag var ju helt jag var ju knäpp. Mm. men men precis det, det är nog därifrån jag, jag är redan från början. Okej, okay, du ska inspireras av Lina jag ska inspireras av eh, hur jag var när jag var lite uh -huh. och du kör just nu kanske någonting hill men... alltså jag tänker lite mm. jag tänker lite ja, men lite tvärtom mm. som vi, som vi, det blir ju alltid bra mm. ja. något och ett tips är ju att känna massor Jag och verkligen köpa en hatt men man bara men jag vågar inte riktigt och... Köp det mig en kompis och så delar ni För då känner man också att man är tillsammans i plagget mm. Jag tänker så om jag ska gå ut i min stress Någon gång eller vad är det är nu jag ska köpa Nej, Nej, men... Jag bara, det är kul, men du vet något helt crazy ja. är Det är så, här men det är min och flippas mm. Det är vår grej, vi kör tillsammans mm. nästa gång Och avsnitt vet jag inte, det kommer finnas någon till person Som tycker att du har på dig är... För att hon okay. och jag ja, har <laughs> ja, men, men kan ni inte köpa också, inte bara så här, alltså, Någon jättekonstig färg alltså, jo. Jättekonstigt, jag har mönster ja. Men alltså, Jag vill att det ska vara så här: åh herregud mm. Så alltså, Ska man tänka när man men, det Ja för nästan ofta, jag kan bli kär i saker som Med första ögonblicket bara, oh, usch Och sen bara, mm. fast jag kan ändå inte sluta titta på det mm. Så att det är någonting som jag tycker om det det ska köpa. Köpa. Det alltså, Typ som en kille Typ som en kille Typ som en kille Man bara, usch, fast jag kan inte sluta titta på det Okej okay, bra Nej men bestämmer vi Crazy Thursday jag, då? jag tycker det Magi Varför inte måndag? Alltså, va? Inte måndag vår dag Måndagar har vi tagit veckan och då Alltså jag måndag. tycker så här, måndagar, då bestämmer vi Vad som kommer att klä, vad mm. vi kommer att Sätta på oss på Okej, okay, Alla sätter på sig något galet på torsdag. Och sen tänker jag också, alltså, om man nu är så jävla rädd För jag ska göra det här själv, mm. jag ska testa För jag har ju lärt mig, nu kommer jag inte ihåg exakt om det är Tre gånger eller sju gånger eller fem gånger Men, men gånger när man, man ska bli, göra något? Gör mm. någonting alltså När man har fobi eller någonting, mm. man måste utsätta sig för det För att hjärnbanorna ska ändras Och man ska liksom lära sig att det här är inte läskigt längre Det kan det kan vara tre fem eller sju. Det är nå något ojämnt tal. Precis. Mm. Så att, alltså, jag tycker så, här, för jag tycker själv att det är skitjobbet att ha hat. Mm. Men jag ska ha det nu minst tre gånger. Mm. Och sen innan jag, ens innan jag ens kan säga så, här, fast nej, jag är inte mm. min grej, mm. för att jag har inte ens provat. Nej, nej. tre gånger minst. Tre gånger minst. Alltså, vilken uppladdning det blir nu mm. Nej, Men jag har ett litet dilemma Åh oh, vad kul. Eller, oh, mm. Inga förväntningar nu Nej. för det här är inte superspännande Nej. Men det är ändå så här att jag typ har tänkt på det här två dagar nu Och jag vet inte hur jag ska göra Nej. För att jag eh, jobbar ju lite sådär Några timmar i veckan på ett extra extrajobb mm. eh, Och är precis ny där Och det är ett helt Alltså, det är ett jättestort internationellt företag som verkligen är, och jag har aldrig jobbat. Alltså, vet, jag dubbar jag. Gör så här, det känns som att jag har flugga saker hela mitt liv är det McDonald's. Det är McDonald's. Jag <laughs> står på Folkungagatan i Nej. Eh, oh, nej, det blir du fel igen för det är inget fel PK, på att jag går på McDonald's. Nej, verkligen inte, men, men, men jag tänker ja. tänkte stort inte för företag. Precis. McDonald's. Eh, <laughs> och något, ja, nej, men det här är verkligen så här kontor. <laughs> Alla, ni vet, jag har panik varje dag jag, bara, jag måste köpa en kostym. Typ. Alltså, mm. vad får jag ha på mig? Jag passar inte in. Jag känner mig så jävla liten. Jag vågar typ inte prata med någon. Det alltså, är verkligen så här ditt kontorsslagskap. Alla pratade sig Tyst mm. Och det var verkligen så en, en helt ny grej för mig Och så typ efter ja, När jag bara hade varit där i två dagar kanske så kommer det fram en, en, en, en chef så här, som hälsar på mig, och då har de skickat ut ett informationsmail att på, på, på måndag kommer Frida börja. Här är en liten text om Frida-typ. Mm -hmm. Och då hade de skrivit ihop typ jag var ju som stod på mitt C. Jag vet inte var de hade fått den här informationen. Från, men det var lite så här: Frida dubbar lite, och hon sjunger och bla bla. bla. nu, nu pluggar hon och så här. Så att alla. I, på vem? hela det här stora kontoret Visste att jag skulle börja hon Vilken sa, bra det grej. grej Det var jättetrevligt mm. Men då hörde du När jag såg den här med lite sen Så bara men gud nu vet alla det här gud, ja. Nej, Så då säger de så här. Ja men, men hej jag gud vad kul och, och, och vad roligt att du sjunger så här, jag bara, mm, Ja vi har en till kille här Som är lite musiker så Aha, Jag jobbat också några timmar i veckan jag bara, Ja men gud vad kul Hon bara ja alltså polisia. kanske ni kan ha Ett litet Lucia tåg för oss Och jag bara ha ha ha så, här, så till typ Ja <laughs> Eh, ingen mer med det Jag kommer till jobbet igår Öppnar min mejl eh, Ser att jag har fått två mail Av den här tjejen Så jag öppnar först det ena Och så är det då skickat till mig och den här killen oh my God, wow. Där det står eh, Ja hon är så kul med lucia tåget. Eh, Tänkte att ni kunde köra tre till fyra låtar Först att ni lussar i korridoren Och sen att ni sjunger på fikan eh, Jag bara Vänta, eh, vad? Ursäkta? Och jag har ju varit borta en vecka nu Så det andra mejlet kommer dagar senare Hej hon igen Gud vad kul Nu har vi bokat in <laughs> Och så har och skickat ut ett massmail till Hela det här kontoret Där det står Lucia fika klockan 14 på fredag Med underhållning <laughs> Men vad är för fel på henne göra på så? riktigt Hur kan man göra så Nej, För att jag bara Jag sitter där och bara jag vill, vill jag svettas jag bara, mm. Nu måste jag lära mig tre 3-4 lusselåtar mm. Och lyssa på det här kontoret Jesus. Jag är helt ny Jag har aldrig träffat den här killen Jag har ingen aning om vad han kan sjunga eller och, mm. och jag bara ska jag ha Lucia klädd Alltså är i panik. Och jag sitter där och sen bara ja, Vad ska jag göra, vad ska jag göra Nej, jag, jag, får bara säga att jag, har, jag får bara säga att jag har Opererat stämbanden nu och jag inte mm. Eller att det är kontraktbrott va Jag, jag, jag har ju ett kontrakt jag kan inte sjunga Var som helst, styra, hur som helst alltså, Och jag vet inte, och hon var inte där Så jag kan mm. inte prata med henne och nu vet inte jag vad jag ska göra Du vill Trida. inte Men Hanna vad tror du Tror, tror du, du att jag vill det? Skulle du gå du runt korridorerna på, på ditt företag nej, Och sånga jul, jul, strålande Med en annan kille Nej, tack du, Helt seriöst så känns det som att vi har gjort det Alltså vi har, vi att man har gått runt men jag, Med en kille ja, men, ja. Men, men inte så. Här, alltså, jag. Då har du varit för att vi gick på musikskola mm. Eller för att så här, Men nu har jag börjat på ett seriöst företag mm. Och bara för att jag, det är det här som jag liksom blir lite satt trött på Alltså bara för att jag råkar sjunga lite Så är det så här, sjunga, ja men vad bra, sjunga, då ställer du upp sjunga. va Ja, gör det mm -hmm. Och så såhär, det var inte ens en förfrågan Utan det, var, det är ett massvis som har skickat ut Så alla förväntar sig nu skön sång på Lussefiken mm -hmm. klockan 14 <laughs> Och jag är liksom inte ens schemasatt att jobba då alltså, Nej jag fattar Men Frida, uh. det här är ju uh, en vanlig uh, case av här det här kanske är första gången du ska faktiskt... Ja, men gör det som en liten grej då. Att så här... Det här är inte okej. Okay, mm. Så att jag kommer inte vara otrevlig. Men jag kommer sätta ner foten. Mm. Och säga så, så här, för, för det är det. det, är, det är, förlåt. Det är det som var mitt dilemma. Att så här... Antingen säger så här... Jag är, sjuk, är jag rak och ärlig? Och säger... Det här, jag uppfattar det här faktiskt inte som en fråga Utan när, när du så. tog upp det här utan Jag trodde det var ett skämt Eller liksom mm. jag känner inte, Och jag känner mig inte bekväm med det här Så jag är ledsen men jag ställer inte upp Frida, det bästa skulle vara om du bara Förlåt, jag missuppfattade det här Jag vill verkligen inte det här nej Jag, jag, jag känner inte alls bekväm jag är helt, liksom, Det känns inte bra och det här är på ditt jobb det här ja. är en arbetsplats och Jag är jättegärna med på fikat Och kan styra en spellista eller någonting, Men jag tänker inte vara med och uppträda Och Utan jag tycker ändå härför... att du ska trycka på att så här, Det här var inte alls En förfrågan Okej, mm. okay, nu är jag lite hård när jag, jag tycker inte att man skickar ut ett mejl till hela företaget Om att det ska bli lussefiende Av de två på företaget som kan sjunga alltså, Nej aj. men det vill säga, förlåt Jag fick inte uppfattningen om att vi hade bestämt det här Innan du gick ut med det Nej. Och jag har inte hunnit säga, men jag vill inte Nej och, och jag fast, tycker du är lite oh. bra. Kanske till och med lite dum i huvud. Nej, men yes, du behöver jag inte jag säga. Vet, du att jag ska säga till och, och det är så lätt, du, det är så lätt att bara så här, förlåt, har du en sekund? Det här med oh. säga Ferdinand, det, det känns inte helt hundra va? Men alltså hon Jag måste jag... inte säga hej till folk där förstår att jag, jag vet, ska gå in och bara. Ja, hej ja. Jag skulle dö, men jag skulle ja. också inte kan med dö. Det. Du skulle hata att gå dit varje dag om du vet så. Där är hon där är hon och jag har sagt att jag ska sjunga och jag ska det är panik också. Du måste sätta panik fram till 13 december. Ja Nej men förstår ni att det var liksom det Eller att jag såg framför mig hur jag gick med den här vita klänningen Och bara Och han går såhär i gitarren och såhär strut och bara... Framförallt att jag ju inte ens har träffat honom Jag vet inte vem han är Jag vet inte om han är 40 eller om han är 14 Förstår ni oh, jag vet. Oh, Nej men det där är bara Okej, så här, Svårt att så... lämna med lätt svar Ja det finns bara ett svar. det var okay. kul. Och du kommer växa som person från det. Oh, fan. Men okej, okay. okay. när ska jag göra det? Ska jag göra nästa vecka? Ja, så fort du så fort du kan. Gud, hörni, nu nu tappar jag syret i huvudet och känner mig svimfärdig. Nej, nej, det löser sig. Det kommer vara lätt. Okay. Jag får uppdatera mig hur det går. Ja. Alltså, det, det här handlar också så mycket om att bli vuxen och att så här stå upp för men det var det jag, själv. jag kände lite alltså jag blev arg först mm. jag kände vad fan nummer ett. alltså ja, nummer det. ett. jag har inte blivit tillfrågad nummer två, bara för att jag kan sjunga lite bara för att någon kan jonglera så här typ så här jonglera för mig nu mm. alltså, jag känner och, och och sen nu då är det också om man ska vara ännu nu förlåt nu är jag så OP kan man kan vara mm. men så här jag kostar alltså, <laughs> <laughs> alltså jag alltså jag är det. manager ja, men lite så nu, förlåt jag nu alltså, det här låter helt fruktansvärt men, men det är en sån här grejer alltså det är ofta så att när man sjunger att få ba med åh då kan inte du ställa upp då är det så här mm. fast det är ett jobb för mm. mig nästan. Det är kanske inte gratis eller jag tycker inte man ska anta att det är det. Och liksom så. Nej. Ja. Kul jag, jag kommer få sån brutal ångest att jag så här nu. Men, ja. men ni förstår det är ju inte alls konstigt men, att säga nej, så när men, man har jobbat med musik. Ja, men mm. det var de grejerna som slog mig och därför blev jag så här alltså först blev jag arg liksom och sen bara fast nej, jag måste bara säga så ja. Alltså Nej, det det. lätt klart slut mm. Baka och lussebullar bara Du klarade det jättebra Tack Ja, mm. ja, tack. ja, Men en grej som jag tänkt på apropå julen mm. Att jag bestämmer för att den här julen Jag ska embracea det och tycker att det är väldigt mysigt du Har du alltså Det är inte det jag tycker om julen Men det är som att den bara går obemärkt förbi Och jag tar inte in känslan av att vad mysigt det verkligen är med, mm. med de här ljusen att det blir mörkt Och vi ska lyssna på att äta lussebullar Jag vill ta vara på det mm. Ja. För annars tycker jag att den här vintern är helt onödig De har redan satt upp julbelysningen På Grevtur och gatan Så mysigt mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Ja, Jag längtar till NK-skyltningen liksom. Uh. Okej okay, vi bara embrasar det Typ såhär uh. gå på lusselbuller tillsammans Gå på Lucia, tåg på Lucia mm. Ha såhär glögg, glögg, jag, jag, glögg Jag bestämt, jag bestämt Glöggmingel i året Vi hade glöggmingel fest förra året Och jag bara Ludvig, det är en årlig grej nu Bara så uh. du vet det var väldigt ja, Den, den kopplade jag uppsatt. till nej men nej jag blev full på glögg typ smessade någon vad vad kille som var lite ah. svar hur fan det var stäck <laughs> eller mitt liv nu, Nej nu ska det bli och trevlig ah, ja. Ja. Vad gjorde jag då du Jag, vet, jag tror att ganska många typ mm. åkte, gick ut Filippa, jag kommer ihåg att Filippa typ var kvar och somnade på soffan och ni gick typ ut för hon orkade men, inte Men vad, vad det gjorde var? vi jag vet Ni gick inte. ut men jag Va, gick det? vi ut tror jag, jag var hur som full på glädje. Och jag nej förstå jag, jag gjorde hot shots. Det var ja, då jag det blev jag full, full på. Jag mm. tror jag åkte hem. Ja, ja, ja. ja men det, det kommer garanterat att hända i år igen. kul. Mm. Men det är bara kul att bestämma sig för det Faktum är tycker jag att så här, jag bestämmer för att Jag tycker inte att jul är så speciellt jag ja. Eller jag kommer bestämma, det är speciellt, det är mysigt Men det är, alltså, vänta, om det, om det står Mellan de alternativen så tycker jag att är klart att man måste bestämma att det är speciellt För att annars är ju inget kul i livet Men vissa boykottar julen ja, Just, men... Förra året var jag faktiskt också utomlands precis. Jag kom hem dagen för julafton Och min familj var så, men nu firar vi typ inte jul Nej. Så att nu ska jag verkligen göra det Alltså jag menar inte att, så här, att det måste vara Den här kärnfamiljen Nej. som sitter och kollar på Kalle Och inte alls så Men jag menar, man kan göra det speciellt på sitt sätt Om man vill beställa pizza och titta på Dygna och titta på en serie liksom, mm. Vad heter det när man kör ett maraton heter det. Mm. Alltså, Då är väl det speciellt på sitt sätt ja. men, men det är väl klart att Man kan väl passa på när man Höktider. är ledig ja, är ja, Och göra någonting mysigt Verkligen Ja, men då, då är det dags att avrunda då Jag, men jag tycker vi har några bra ståndpunkter mm. vi, vi tog upp Frida det löser alltid mm. Du har varit med om konstiga grejer mm. Vi har feminismen Glöm aldrig att vi är starka Nej. Alltså jag glömmer ofta mm. Att jag är stark mm. Men ja. ja, stod för mig själv mm. mm. Tog det och här jag gör du i kattöron I en cool mm. stil För att vi bryr oss inte vad Nej. andra tycker Utan vi, gör, vi känner oss speciella varje dag ja. mm. Oavsett om det är en röd BH Som ingen ser Men framförallt på crazy Crazy ice Crazy Thursday Monday Tuesday Thursday Thirsty. Mm. Thirsty. Don't vad, mer, vad, vad mer, så har vi något mer Uh, och julen nej. ska bli speciell. Julen så, blir speciell. Där rappar vi ihop det är julpaketet. Där rappar vi ihop den här ytterpodden och um, om man skulle kanske så här komma på vi vet kanske inte vad jag bara berätta om, om det här med Snapchat och mig. Mm. Aha, okay, ja, alltså ni alla följare med. vet ju att jag har ju ett, okej Snapchat och lägger upp otroligt konstiga grejer för det här kontot mm. på våran Snapchat. Ja, mm -hmm. kan jag inte, är det för att jag har varit borta nu Du ja, Men du säkert missat vad jag ja. har gjort. Men bland annat så bad jag alltså folk gå in och lajka min profil vill på Facebook det. Jag fick typ så jag fem vänförfrågningar in och likade den. Men det var ju desperat och sen ja. bara, vad har jag hållt på med såg jag bort allting. Men det är kul att kommunicera med där. Mm. Ja, ja. Även om det är bara jag. Så jag får lite bekräftelse av det. Det känns bra. Ja. Och jag tänker att jag ska lägga upp när jag vågar ha något crazy på mm. mig där. Mm. Och om jag träffar er när ni har något crazy på er så ska jag försöka ta bild på er. Mm. Mm. Jag har kommer att ha något crazy på lördag. Och jag ska ha någon jävla dräkt på mig. Så jag vet fan. Hur ska. Men jag kanske inte ska bry mig då. Bry dig inte. att det valkar lite här. Och... Det är ja, ingen du... sexy dräkt. Alltså, men... Det säger jag inte. Men, ja. Du får väl ha någon kattöron och en det kommer bli jättebra så Det kommer bäst på festen ja Okej vi säger så Bra. då Hörrni, Det här kändes skönt idag, vi fick prata lite Ja mm. Och um, misströsta er om podden inte var Som de brukar för, att allt om, blir, för allt är inte som Det ska bruka vara Alltså så är inte nej. livet nej. Nej. Nej. Alltså, det man är inte som man tänkt Man är inte den man, man, är inte där man var när man var sju Om man säger så nej nej så är det va? Slutordet tycker jag Puss och krav Puss, Puss.